Тренувальний курс із підготовки солдатів спеціальних сил займає два тижні. Габріель Браге розпочав навчання відділення, до якого потрапив Джаред. Офіційно воно називалося восьмим навчальним підрозділом. Із простого питання. Що робить вас особливими, на відміну від звичайних людей? Підніміть руку, коли матимете відповідь. Курсанти, вишикувавшись перед Браге нерівним напівколом, мовчали. Нарешті Джаред підняв руку. Ми розумніші за них. Сильніші та швидші. Мово він, пригадавши слова Джуді Кюрі. «Гарна спроба», – відгукнувся Брагем. «Але мимо. Нас проєктували сильнішими, швидшими та розумнішими за людей. Але це лише результат того, що робить нас іншими. А саме, на відміну від людей, ми народжені з метою. І мета ця проста – захищати людство у Всесвіті». Курсанти переглянулися. Сара Полінг підняла руку. «Інші люди теж захищають людство. Ми бачили їх на станції Фенікс перед тим, як нас керували сюди. Так, але вони не народилися заради цієї мети, зауважив Браге. Ті, кого ви бачили, справжні народжені, народжені без кінцевої мети. Вони народилися тільки тому, що біологічні закони вимагають від людей робити нових людей, але не підказують, що робити з ними далі. Справжні народжені роками блукають без жодного розуміння, що їм насправді чинити зі своїм життям. На мою думку, рідко кому з них вдається сформулювати сенс життя. Ось так і чваляють вони, доки врешті-решт не звалюються у могилу. Сумно і неефективно. На нас чекає багато чого, але ви точно не блукатимете у пітьмі, – продовжив Браге. Ви народжені захищати людство. Ви спроєктовані для цього, і все у вашому тілі, аж до генів, призначення для цієї мети. Саме тому ви сильніші, швидші та розумніші за інших людей. Браге кивнув у бік Джареда. І саме тому ви народилися дорослими, готовими битися результативно та рішуче. Колоніальні сили оборони витрачають три місяці – щоби зробити із справжньонароджених істинних солдатів. «Ми пройдемо цей курс і навіть більше за два тижні». Стів Сіборг підняв руку. «А чому справжньонародженим доводиться вчитися так довго?» «Покажу на прикладі», – відповів Браге. «Сьогодні ваш перший день навчання. Вам відомо, як стояти стійці струнко та виконувати інші базові строєві вправи?» Курсанти розгублено переглянулися. «Зрозуміло», – посміхнувся Браге. «Тримайте інструкції». Джаред відчув, як його мозок розпух від отриманої інформації, що безпорадною вагою звалилась у пам'ять. Також відчув, як розумник розфасовує інформацію по поличках, а потім розпаковує поняття, створюючи нові семантичні поля, зв'язуючи їх з тими знаннями, які Джаред устиг набути за добу життя. Він ознайомився з військовими протоколами строєвої підготовки. Більше того, виникло несподіване відчуття, яке природним чином зародилося в глибині мозку, а тепер ще підсилилось і загострилося від об'єднаних думок товаришів по навчанню. Їхня розпорошена юрма перед Браги одні стоять, інші сидять, а ще інші підпирають стінку казарми, була абсолютно недоречною. Це прояв неповаги, ганьба. Через 30 секунд вони сформували чотири шеренги по чотири людини і завмерли по стійці струнку. Браге посміхнувся У вас це вийшло з першої спроби. Звод вільно. Звод став по стійці вільно. Ноги на ширині пліч, руки за спинами. Чудово, похвалив Браге. Вільно. Курсанти розслабилися. Якщо я скажу, скільки часу йде на те, щоби справжні народжені опанували цю вправу, ви мені не повірите. Справжнім народженим доводиться тренуватися, повторювати знов і знов, а потім далі практикувати одне й те саме, що ви засвоїте за один-два повтори. Чому ж тоді справжніх народжених не тренують як нас? спитав Алан Мілікен. Вони на таке неспроможні, пояснив Браге. У них застарілі мізки. Вони ледь можуть опанувати розумник, якщо надіслати їм інструкції зі строєвої підготовки, як я щойно надіслав вам. Їхній мозок просто не переварить такий обсяг інформації. Неспроможні вони її інтегруватися. Не можуть обмінюватися інформацією автоматично, як робите ви, як роблять усі солдати спеціальних сил. Вони не створені для такого, не народжені для цього. Ну, адже ми найкращі, але армія все одно складається з зі справжньо народжених зауважив Стівен Сіборг. «Це правда», – підтвердив Браге. «Спеціальні сили становлять менше одного відсотка загальної чисельності армії КСО. Якщо ми такі класні, чому нас так мало?» – не вгамовувався Сіборг. «Бо справжнє народження нас бояться», – пояснив Браге. «Що?» – перепитав Сіборг. «Вони нам не довіряють», – відповів Браге. «Вони створили нас захищати людство, але не впевнені, що ми маємо достатньо людських якостей. Вони спроєктували нас неперевершеними, але побоюються наших прихованих ват. Тому народжені вважають нас менш людяними і доручають нам такі завдання, які з їхнього погляду можуть зробити їх менш людяними. Вони роблять нас рівно стільки, скільки необхідно для виконання таких завдань, не більше. Вони не довіряють нам, оскільки не довіряють самим собі. Це дурість, відізвався Сіборг. Яка іронія, надіслала Сара Полінг. І перше, і друге, підтвердив Браге, раціональне мислення – не найсильніша сторона людини. Важко зрозуміти, чому народжені так думають. Мовив Джаред. «Ти правий», – Браги поглянув на Джареда. «І ти ненароком наштовхнувся на расову проблему в спеціальних силах. Справжньонароджені дуже неохоче довіряють спеціальним силам, а ті, своєю чергою, не розуміють мотивацію справжньонароджених. І це непорозуміння нікуди не зникає. Мені 11 років». З водою пробігла хвиля здивування, бо ніхто з курсантів не міг збагнути, як можна бути таким старезним. «І присягаюсь. Я досі не можу зрозуміти хід думок справжньонароджених. Їхнє почуття гумору, яке ми з Діраком недавно обговорювали, є лише одним очевидним прикладом. Ось чому, на додачу до фізичної та психічної підготовки, процес навчання солдата спеціальних сил охоплює курс історії та культури справжньонароджених. Це зроблено для того, щоб ви краще розуміли солдатів цієї категорії і те, як вони нас бачать. Виглядає як марнотратство, обурився Сібург. Якщо справжньонароджені не довіряють нам, навіщо захищати їх? Ми народжені для цього. Почав Браге. «Я не просив, щоб мене народили», – заперечив Сіборг. «А зараз ти говориш, як справжньо народжений?» – посміхнувся Браге. «Так, ми також люди. І коли б'їмося за людство, то б'їмося за самих себе. Ніхто не просить його народжувати, але народившись, ми стаємо людьми. Ми б'ємося за самих себе такою ж мірою, як б'ємося за все людство. Припинимо його захищати і загинемо разом. Всесвіт невмолимий». Сіборг замовк, але його роздратування не згасло. «Це все, на що ми здатні?» – спитав Джаред. «Що ти хочеш сказати?» – перепитав Браге. «Ми прийшли у світ лише заради цієї мети?» – уточнив Джаред. «Хіба не можемо займатися чимось іншим?» «Що ти пропонуєш?» – запитав Браге. «Не знаю», – відповів Джаред. «Мені лише доба відроду. Я багато чого не знаю». Його зауваження викликало пожвавлення серед курсантів та поблажливу посмішку Браге. «Ми народжені до цієї мети, але не раби її», – відказав він ми служимо відведений термін, після закінчення якого можемо вийти у відставку і стати колоністами, як справжньонароджені. Нам навіть виділили колонію. Дехто вирушає туди. Інші виказують бажання оселитися в колоніях справжньонароджених. Але більше залишається в армії. Наприклад, я. Чому ви вирішили залишитися? – спитав Джаред. Бо я був для цього народжений, – повторив Браги. І це вдається мені найкраще. У вас також усе вийде. Згодом. Давайте почнемо. «Багато чого ми робимо швидше за справжньонароджених», – сказала Сара Полінг, сьорбуючи суп. «Але це точно не стосується споживання їжі. При цьому квапитися не можна, подавишся. І смішно, і погано». Джарри дівна впроти дівчини за одним з двох столів, виділених восьмому тренувальному підрозділові. Алан Мілікен, якому не давали спокою відмінності відготовки справжньонароджених від спецпризначенців, розкопав, що справжньонароджені тренуються взводами, а не відділеннями. А ще що тренувальні підрозділи спеціальних сил відрізняються за чисельністю від підрозділів КСУ. Усе, що він дізнався, Мілікен надіслав іншим курсантам восьмого, і це було додано до загального обсягу інформації. А також виявило чергову перевагу інтеграції. Достатньо комусь довідатися щось нове, і це відразу ставало надбанням групи. Джаред розмішав суп. Думаємо, все-таки їмо швидше за справжньонароджених. Чому так? – спитала Полінг. Джаред зачерпнув повну ложку супу. Якщо балакати та їсти одночасно, стається ось що. Він пирснув супом усі боки. Полін прикрила рот долоною, щоби придушити смішок. «О!» – видала вона за мить. «Що таке?» – здивувався Джаред. Полін взиртнула ліворуч, потім праворуч. Джаред простежив за її поглядом і побачив, що ося їдальня дивиться на нього. Він запізно зрозумів, що його почули всі, коли говорив у голос. Ніхто більше в їдальні... Продовж обіду не розмовляв. Раптом до Джареда дійшло, що востаннє він чув людську мову, коли з ним попрощався лейтенант Клауд. Розмовляти вголос уважали ледь непоганим тоном. «Вибачте», – звернувся він загальним каналом до присутніх. Курсанти повернулися до їжі. «Ти виставив себе дурним». Стівен Сіборг надіслав з іншого боку стола повідомлення Джареду. «То був жарт», – мовив Джаред. «То був жарт», – передражнив його Сіборг. «Ідіот». «Це було невічливо зауважив Джаред. «Сам ти неввічливий», – не вгамовувався Сіборг. «Джаред, може, ідіот, але він принаймні хоча б думає самостійно», – втуртилася Полінг. «Годі вже, заткнися, Полінг», – розізлився Сіборг. «Тобі ніхто слова не давав». Джаред почав було складати відповідь, як у полі зору з'явилася картинка. Пухлі, безформні, невеличкий на зріст люди сперечалися один з одним пронизливими голосами. Один передражнював іншого, повторюючи фрази, як щойно робив Сіборг. «Що це за люди?» – запитав Сіборг. Полінг теж була спантеличена. У головах курсантів пролунав голос Габріеля Браги. «Це діти. Недорослі і справжньо народжені. І вони сперечаються один з одним. Зверніть увагу, що вони поводяться точно, як ви». «Він це почав?» – Сіборг обдивлявся й дальню, намагаючись відшукати Браги. Той сидів за дальним столом разом з іншими офіцерами. Він навіть не повернув голови. «Однією з причин недовіри нам з боку справжньо народжених є те, що вони вважають нас дітьми», – надіслав Браге. «Емоційно недорозвинутими дітьми, запхнутими в дорослі тіла. І тут вони не помиляються. Нам треба навчитися володіти собою як дорослі. Але на це у нас набагато менше часу, ніж у них». Але почав Сіборг. «Відставити розмови», – рявкнув Браги. «Сіборг же, після вечірньої підготовки у тебе завдання. Через розумник вийдеш у інформаційну мережу «Фенікса». Дослідиш питання етикету та розв'язання конфліктних ситуацій у між З'ясує, якомога більше, і до кінця дня поділися з рештою підрозділу. Зрозуміло? Так, точно, відповів Сіборг. Він сердито поглянув на Джареда і мовчки взявся за їжу. Дірако, тебе також є завдання. Прочитай Франкенштейна. Подивимося, куди це тебе приведе. Так, сир. І не пирскай з супом, додав Браге. Виглядаєш, як осел. Браге від'єднався. Джаред поглянув на пулінг. А чому це тобі не влетіло? Дівчина занурила ложку в тарілку. «А я їжею не розкидаюся», – відповіла, несучи ложку до рота. «І не поводжуся, як дитина», – додала і висунула язика. На вечірніх заняттях восьмому відділенню презентували особисту зброю – автоматичну штурмову гвинтівку БЦ-35А або просто БЦ. Гвинтівку через автентифікацію розумника прив'язували до власника. Завдяки цьому лише її власник або інша людина з розумником у голові мала змогу вести з неї вогонь. Що унеможливлювало використання зброї проти солдата КСО. БЦ-35А додатково модифікували для бійців спеціальних сил, щоб використати інтеграційні можливості, так серед іншого, нею можна було користуватися дистанційно. Завдяки цій особливості спецпризначенці не раз завдавали неприємних сюрпризів допитливому ворогові. БЦ-35А була більш як простою гвинтівкою. Вона давала стрільцеві змогу вести вогонь нарізними кулями, розривними стріляти гранатами або невеличкими керованими реактивними снарядами. Крім того, гвинтівка була оснащена вогнеметом та випромінювачем мікрохвиль. Усе це різноманіття боєприпасів виготовляли на ходу з масивного металевого блока з нанороботами. Джаред на мить замислився, як гвинтівці таки вдається. І розумник слухняно розпакував інформацію про фізичні процеси, що пояснюють це. Та розлоги екскурс у загальну фізику був легковажним і недоречним. Оскільки восьмий саме займав вогневий рубіж. Розпакована інформація закономірно була переправлена решті курсантів, які відповіли Джареду хвилею роздратування. Прошу пробачення, мовив він. Наприкінці довгого дня Джарето оволодів БЦ-35А та безлічі опцій, які вона пропонувала. Він та інший курсант на ім'я Джошуа Ледерман зосередились на можливостях БЦ при стрільбі на різними кулями, експериментуючи з конструкцією куль та оцінювали переваги і недоліки кожної з них, детально інформуючи про це решту підрозділу. Коли вони нарешті у двох були готові перейти до вивчення інших доступних боєприпасів, то скористались інформацією своїх товаришів по восьмому, які з ними експериментували. Джаред мав визнати, що всупереч особистій неприязні між ним та Стівеном Сіборгом, якби знадобилася допомога чи прикриття вогнеметника, він вибрав би Сіборга. Про що й сказав тому дорогою до казарми? Але Сіборг пропустив похвалу повз вуха і підкреслено завів розмову з Андреа Гелманом. Після вечері Джаріс застовпив собі місце на сходинках казарми і після короткого інструктажу розумника а також уживши заходів для від'єднання від загального каналу зв'язку, щоб запобігти повторенню необачності на стрільбищі, приєднався до публічної інформаційної мережі і отримав електронну копію книги Франкенштейн або сучасний прометей мері Волстон Крафтшелі, доповнене. Третє видання 1831 року. Вісім хвилин потому він прочитав книгу і перебував дещо в шоковому стані, інтуїтивно і абсолютно правильно розуміючи, чому саме Браге наказав її прочитати. Він разом з усіма курсантами восьмого тренувального, а також із усіма бійцями спеціальних сил, був духовним нащадком потворної креатури Віктора Франкенштейна, зібраної з тіл мерців і наділеної життям. Джарес відчув, Гордость Франкенштейна за створене життя, і відтак жах і відторгнення, коли його створіння випущене на волю, вбило родину доктора та його друзів. А потім творець і його творіння, долі яких сплелися в один клубок, урешті-решт загинули у похоронному вогнищі. Алюзії на зв'язок між чудовиськом та солдатами спеціальних сил були більш як очевидними. Однак, розмірковуючи над долою спецпризначенців, залишитися незрозумілими та проклятими з боку справжньонароджених, як сталося з монстром та його творцем. Він пригадав своє нетривале знайомство з лейтенантом Клаудом. Жодних ознак страху чи огиди Клауда Джаред не помітив. Більше того, його простягнута напрощання рука заперечувала подібну сцену в книзі, коли Віктор Франкенштейн демонстративно відмовився потиснути руку своєму створінню. Джаред також замислився над тим фактом, що творець самого Віктора Франкенштейна Мері Шелі побічно виказує до монструозного створіння неабияку симпатію та співчуття. Справжня людина виявилася, за цією історією, набагато складнішою, ніж видуманий персонаж, і жаліснішою до жахливого створіння, ніж його теж видуманий творець. Він роздумував над цим довгу хвилину. Джаред Джадібно відстежив усі посилання на книгу, швидко віднайшов знамениту екранізацію 1931 року, і проковтнув її на десятикратній швидкості. Срічка його розчарувала. Красномовство чудови з у фільмі було замінено безглуздим угиканням. Джаред швидко продивився інші кіноверсії, які розчарували ще більше. В жодній з екранізацій, навіть у тих, що лицемірно дотримувалися оригінального тексту, він не побачив такого образу монстра, який склався в його голові. Там у фільмах створіння Франкенштейна поставало взагалі у карикатурній подобі. Джаред оближив дивитися, так і не добравшись до кінця 21-го сторіччя. Тоді він вибрав інший шлях і відшукав історії про інші штучно зроблені створіння. Дуже скоро Джаред познайомився з Фрайді, Р. Деніелом Оліо, Датою, Халом, механічною людиною, астробоєм, різноманітними термінаторами, Анною Фортуною Джо, роботом-байстрюком та усілякими іншими дроїдами-роботами, комп'ютерами, реплікантами-клонами, генетично сконструйованими, як їх там що були духовними нащадками чудовиська Франкенштейна, як і він сам. Заінтригований, Джаред рушив у інший бік часової осі від Шелі і відкрив для себе пігмаліона, големів, гомунколів і автомати з пружинними механізмами. Він читав розповіді та дивився фільми про сумні й часто небезпечні створіння, геть позбавлені почуття гумору, які зазвичай були комічним персонажем або суб'єктом жалості. Тепер зрозумів, чому Прага так гостро Відреагував на докір про відсутність почуття гумору. Джаред припустив, що подібна образливість є реакцією на хибне зображення спеціальних сил у художніх творах справжньонароджених. Таке припущення проіснувало недовго, доки Джаред не вдався до пошуків літературних чи інших художніх творів, де солдати спеціальних сил виступали би в ролі головних персонажів. Але таких творів не виявилося. Колоніальна епоха була розлого представлена розважальними історіями про подвиги колоніальних сил оборони, Серед яких найпопулярнішою подією стала, безперечно, битва за Армстронг, проте ж одного разу ніде не були згадані сили спеціального призначення. Найближчою до цієї тематики можна було вважати серію бульварних романів, виданих в колонії рама, в яких змальовані сексуальні пригоди секретного підрозділу над людей, котрі перемагали інопланетних потвор за допомогою переважно бурхливого сексу, аж допоки ті не здавалися. Джарі, який на той момент вважав секс суто репродуктивним актом, не міг збагнути, як комусь може спасти на думку зробити його дієвим засобом боротьби з ворогом. Урешті-решт він дійшов висновку, що упускає в сексі дещо важливе, і зробив ментальну позначку з'ясувати при нагоді це питання з браги. Загадкою залишилося питання, чому з погляду авторів творів, написаних та знятих у колоніях, спеціальні сили для них не існували. Однак роздуми на цю тему можна було відкласти на інший вечір. Джаред горів бажанням поділитися своїми знахідками з товаришами, упорядкувавши інформацію, надіслав її іншим. Під'єднавшись до загального каналу, з'ясував, що Браге роздав завдання майже усім курсантам восьмого, і лавина інформації рушила відкритим каналом. Тут знайшов основи етикету та психології розв'язання конфліктних ситуацій від сіборга. Джаред прямо відчув, як той викочує очі, читаючи це. Історію найважливіших битв колоніальних сил оборони від Брайана Міхайлсона, мультиплікаційні фільми від рекрута Джері Юкави та людську фізіологію від Сари Полінг. Джаред подумав, що треба буде пожартувати над нею за її деньні знущання над його дорученням. Розумник почав радісно розпаковувати усе, що з'ясували побратими. Розвалившись на ганку, Джаред милувався сонцем, що сідало, поки розгорталася інформація. На момент, коли він розпакував і засвоїв нові знання, Сонце Фенікса закотилося за небокрай. Джаред сидів у маленькому світляному кулі від лампочки над казармою і спостерігав за танком комах навколо світла. Одна з них, напевне, найамбітніша, опустилася на долоню Джереда і занурила у шкіру гострий, як голка хоботок, щоби напитися крові. За кілька секунд комаха була мертвою. Нанороботиж крові Джереда, яких розумник попередив про небезпечне вторгнення, проникли у крихітну тваринку і, використавши кисень як пальне, Буквально підірвали комашину зсередини. Вона на очах зібгалась і з її спікул вирвалися тонкі ледь помітні струмочки пари. Джаред подумав, що той, хто заклав такий захисний механізм до розумника і жвавок крові, певне, ненавидів життя в усіх його проявах. Може, справді народжені мають підстави нас боятися, подумав Джаред. Всередини казарми долинала жвава перепалка про те, хто і що дізнався сьогодні увечері. Сіборг заявив, що вважає монстра Франкенштейна страшенно нудним. Джаред грудьми кинувся на захист монстра. Упродовж першого тижня на ранкових та вечірніх заняттях восьмий підрозділ вчився битися, захищатися та вбивати. А після занять вони відкривали для себе нові знання, в тому числі на погляд Джареда, доволі сумні. Так наприкінці другого дня Адреа Гельман ознайомила взвод з поняттям ненормативної лексики, на яке сама вона натрапила під час обіду а поширила серед товаришів перед вечерею. Курсанти восьмого з ентузіазмом сприйняли інформацію і під час вечері енергійно називали один одного гребаним шматком лайна і просили передати довбану сіль твою ж мать. Це тривало, аж поки Брага не обурився, і не наказав тим недоноскам затулити свої срані пельки і зробити це до біса негайно. На загальний розсуд реакція Браги була закономірною, і народ матюкатися припинив, допоки Гельман не навчила підрозділ лаятися арабською. На третій день курсанти восьмого попросили, отримали дозвіл, навідатися на територію кухні та скористуватися плитами і деякими продуктами, а на ранок усі навчальні підрозділи, разом з командирами Кемк Карсона, отримали удосталь пряників та булочок. На четвертий день курсанти восьмого спробували розказувати одне одному анекдоти, скачані з публічної інформаційної мережі Фенікса. Однак у більшості випадків жарти успіху не мали, і на момент, коли розумник розпаковував контекст, жарт переставав бути дотепним. Тільки Сара Полін як навіжена, і згодом усі погодилися, що вона регоча через те, що ніхто не вміє розказувати анекдоти. Решта не бачила в цьому нічого смішного, і це ще більше розвеселило Сару. Вона лицькойки не впала від сміху. Ось це усі повважали смішним. Проте каламбури усі оцінили схвально. На п'ятий день вечірня сесія була присвячена розміщенню людських колоній, та відносинам людства з іншими розумними расами, геть поганими. Після чого Восьмий критично переосмислив доколоніальну науково-фантастичну літературу та кінострічки, присвячені космічним подорожам і війнам з прибульцями. Вердикт був доволі однозначний Війну світів сприйняли в цілому схвально, якби не кінцівка, що викликала, м'яко кажучи, подив. Зоряний десант був напханий гарно знятими батальними сценами, але потребував розлогих пояснень філософських ідей. Фільм усім сподобався, хоча й загально визнали, що книга набагато розумніша. Нескінченна війна несподівано занурила новобранців у тугу. Сама ідея, що війна може тривати так довго, була неприйнятна тим, кому відроду тиждень. А після зоряних війн кожен забажав собі світловий меч. І інформація про те, що насправді такої технології нема, сприйняли з обуренням. Окрім того, всі погодилися, що евоки мусять бути знищені. Два класичні твори – Викликали особливий інтерес. Гра Ендера сподобалася абсолютно всім, адже персонажами там були такі самі солдати, як і вони, тільки менші на зріст. А головний герой взагалі був вирощений спеціально, щоби протистояти інопланетянам. Наступного дня курсанти вітались один з одним не інакше, як Хоу Ендере, доки Брага їх не приструнив. Іншим твором стала книга «Чарлі повертається додому». Одна з останніх перед початком колоніальної ери. А отже, остання спроба уявити Всесвіт таким, яким він не був, де розумні інопланетні істоти зустрічали землян хлібом та сіллю, а не зброєю. Книга невдовзі була екранізована, але на той момент стало зрозумілим, що це вже не наукова фантастика, а радше фентезі, яке є знущанням над реальністю. Фільм із тріско провалився. Але курсантів восьмого зачарувала і книга, і кіно. Вони із захопленням ознайомлювалися зі Всесвітом, якого насправді не було, а якби такий існував у ньому для них не було би місця. На шостий день Джаред та всі інші нарешті з'ясували для себе, що таке секс і як ним займатися. Унаслідок чого на сьомий день усі вони лежали пластом. Цінність цього не викликає жодних питань, сказала Полінг Джареду, маючи на увазі те, що вони для себе щойно відкрили, коли лежали бік до боку на кушетці увечері сьомого дня, інтимно близькі, але не в сексуальному значенні. Може, самі собою ці речі абсолютно безглузді? Але вони допомагають нам зблизитися. Ми й насправді близькі, погодився Джаред. Я не про це. Полінг на мить пригорнулася до Джареда і одразу відсторонилась. Я кажу про близькість людську, про згуртованість. Усе, про що ти говорив, насправді безглуздо, але навчає нас бути людьми. Тепер Джаред своєю чергою притиснувся до Полінг, обійнявши її за груди. Мені подобається бути людиною. А мені подобається, що ти людина, відповіла Сара і голос хихикнула. «Чорт, забирай вас обох!» – втрутився Сібор. «Я заснути намагаюся!» «Хлядий буркотун!» – відізвалась дівчина і поглянула на Джареда, може він чогось додасть, але той же міцно спав. Вона ніжно поцілувала його у лоб і теж заснула. «Опродовж першого тижня тренування ви опанували все, що у фізичному плані спроможні робити солдати КСО», – сказав Браге. «Настала черга навчитися тому, що підвладне лише вам. Восьме відділення стояло на початку довгої смуги перешкод. «Ми вже долали цю дистанцію», – зауважив Люк Гульстранд. «Дуже добре, що ти помітив, Гульстранде», – мовив Браги. «За твою спостережливість тобі випала честь пройти дистанцію першим. Ти залишишся тут, усім іншим розосередитись уздовж усієї дистанції при можливості якомога рівномірніше». Коли курсанти зайняли позиції, Браги звернувся до Гульстранда. «Смугу бачиш?» «Так, сер». «Я гадаєш, подолати її зможеш із заплющеними очима?» «Ні» відповів Гульстранд. Я не пам'ятаю усі перешкоди. Де-небудь обов'язково перечеплюся і розіб'юся. Усі з цим згодні, запитав Браге і отримав стверджувальні сигнали. Однак усі ви пройдете із заплющеними очима цю смугу ще до обіду, тому що ви всі маєте здатність, яка допоможе вам це здійснити. Інтеграцію з бойовими товаришами. У відповідь пролунали сигнали різного ступеня недовіри. Ми користуємося інтеграцією для розмови та обміном інформацією сказав Брайан Міхейлсон. А тут абсолютно інша ситуація. Ні, ситуація така сама, впевнено мовив Браги. Вечірні завдання, що я вам роздавав увесь тиждень, були не просто формою покарання чи розвагою. Ви переконалися, що за допомогою вашого розумника та підготовчого періоду до завантаження свідомості спроможні швидко вчитися самотужки. За минулий тиждень ви, самі того не помічаючи, Навчились обмінюватися інформацією і засвоювати величезні її обсяги. Тож, насправді, нема жодної різниці між тим, що ви вмієте робити, і тим, що я пропоную зробити зараз. Дивіться. Джаред зойкнув у голос разом з усіма курсантами восьмого. У голові відчув не тільки фізичну присутність Габріеля Браге, а його відчуття та особисте бачення ситуації, накладене поверх його свідомості. «Дивіться моїми очима», – наказав Браге. Джаред зосередився і раптом відчув нудоту, від запаморочення, коли картинка перед очима здригнулася, і він побачив панораму поглядом Браги. А той повернув голову ліворуч, потім праворуч. Джаред узрів себе збоку, побачив, як дивиться на командира. мить капрал від'єднався. «Чим більше ви практикуватиметеся, тим простіше це виходитиме», – продовжив Браги. «Віднині будете відпрацьовувати цю навичку на всіх тактичних заняттях. Ваші інтеграційні здібності дають вам унікальну можливість, якої немає ні в кого». Усі розумні істоти здатні обмінюватися інформацією в бойових умовах. Навіть справжньо народжені через розумника тримають відкритим комунікаційний канал. Але тільки солдати спеціальних сил мають змогу підтримувати такий високий рівень взаємодії усвідомлення бойової ситуації. Інтеграція – це наша ключова перевага і у спілкуванні, і у бою. Як я вже казав, за минулий тиждень ми ознайомилися з основами тактики бійців КСО. Ви навчилися битись індивідуально. Настав час навчитися, як б'ються бійці спеціальних сил. Об'єднати індивідуальні навички з навичками товаришів по зброї. Ви навчитеся ділитися тим, що дізнались самі, і довіряти інформації, отриманій від товаришів. Це врятує життя вам і вашим бойовим побратимам. То найважче і водночас найважливіше, чого вам необхідно навчитися. Тому вимагаю максимальної уваги. Брага звернувся до Люка Гульстранда. А тепер заплющочі. Гульстранд вагався. Не впевнений, що зможу тримати їх заплющеними. Тобі доведеться покластися на товаришів, сказав Браге. Товаришам довіряю, відповів Гульстранд, а собі ні. У відповідь він отримав схвальні відгуки. Це також входить у вправу, запевнив його Браге. Починай. Заплющивши очі, Гульстранд зробив перший круг. Зі своєї позиції, приблизно на середині смуги перешкод, Джаред бачив, як Джері Юкава, котрий стояв першим, мимоволі подався вперед, намагаючись скоротити Відстань між собою та Гурстрандом. Люк рухався повільно, але поступове його просування смугою перешкод не було впевненості, а коли він наблизився до Джареда, балансуючи на дерев'яній балці над багнюкою, Люк усміхнувся. Він навчився довіряти товаришам. Побачивши, що Гурстранд наблизився до його ділянки, Джаред дав йому повний доступ до власних органів відчуття і надіслав емоційний заохочувальний та підбадьорливий сигнал. Відчув, як Люк отримав сигнал і відповів вдячністю, а потім зосередився на канаті, по якому мав забратися на стіну, біля котрої стояв Джаред. На верхівці стіни Джаред передав Люка, повністю впевненого у власних силах, наступному курсантові. Наприкінці смуги Гульстранд рухався з майже максимальною швидкістю. – чудово! похвалив Браге. – Гульстранду зайняти останню позицію. – Усім зміститися на одну позицію вперед. – Юкава, твоя черга. Коли дистанцію подолали двоє, не тільки команда підтримки почала ділитися відчуттями з тим, хто долав смугу, а й випробуванець ділився баченням з тими, у кого дистанція була ще попереду. Під час наступних пробіжок спостерігачі, які сувалися на одного, почали обмінюватися між собою секторами огляду, щоб ефективніше допомогти курсантові на дистанції. На момент, коли настала черга Джареда, увесь взвод повністю інтегрував власні бачення, і курсанти швидко ділилися інформацією не тільки з погляду теперішньої позиції, а й з того, що чекає попереду. Це змахувало на розщеплення особистості. Коли Джаре допинився на смузі перешкод, його охопило дивне відчуття абсолютного знання. Принаймні так тривало до балки над багнюкою, коли його запозичений погляд раптом поїхав у бік від місця, де перебивала нога. Джаре доступився і впав у рів з багнюкою. «Опс, вибач», – надіслав Стівен Сіборг за хвильку коли Джаред, розплющивши очі, вибрався на сухе місце. Мене щось укусило, я відволікся. Лайно, собаче, надіслав повідомлення закритим каналом зв'язку Аллан Мілікан. Я стояв на позиції наступний і очей від нього не відривав, його ніхто не кусав. Втрутився Браге. Сіборже, у бою, якщо через тебе солдат загинув тільки тому, що тебе ужалила якась комаха, за такі витівки легко можна опинитися з неправильного боку шлюзової камери, сказав він. Раджу тобі пам'ятати. Дірако продовжує. Джаред, заплющивши очі, зробив крок уперед. «Що цей сіборг має проти мене?» – запитав Джаред Сару. Вони відпрацьовували бій на бойових ножах. Кожен мав битися з кожним за повною двосторонньої інтеграції. А поєдинок зі супротивником, якому відомий твій внутрішній стан, ставав особливо гострим. «Ти насправді не розумієш?» – запитала Полінг, роблячи випад уперед лівою рукою. «На те є дві причини. По перше, він сволота, по-друге, я йому подобаюся. Джаред зупинився. Що? Цього моменту Сара різко атакувала, зробивши відволікальний рух управо, а потім різанула вгору, цілячись у горло Джареда лівою рукою з ножем. Ухиляючись від удару, Джаред відсахнувся назад і зробив крок праворуч. Сара перекинула ніж з руки в руку і вдарила згори донизу так, що лезо пройшло за якийсь сантиметр від ноги Джареда. Джаред опанував себе, вирівнявся і прибрав оборонну позицію. «Ти мене відволікла», – сказав, поновлюючи кружляння. «Сам винуватий», – заперечила Полінг. «Я лише скористалася моментом. Ти не заспокоїшся, допоки не переріжеш мені якусь артерію. Я не заспокоюся, поки ти не заткнеш пельку і не зосередишся на бою». «Знаєш», – почав Джаред і раптом відсахнувся, відчувши намір Сари завдати удару за якусь сміт до того, як вона зробила випад. Перш ніж дівчина повернулася в бойову стійку, Джаред подався вперед, зайшов за її витягнену руку і лезом затиснутого у правиці ножа легенько штрикнув її по ребрах. Однак варто було йому наблизитися, як дівчина різко скинула голову і ударила Джареда тім'ям у підборіддя. Зуби Джареда відчутно клацнули, в очах потемнішало. Полін скористалася нагодою, вступила крок назад і зробила підсічку, поваливши Джареда на спину. Коли той тямися, Сара сиділа у нього на руках тримаючи ніж біля сонної артерії. «Знаєш», – глузливо повторила Полінг, передражнюючи його, «якби це була справжня бійка, я б вже перерізала тобі чотири артерії і зайнялася наступною жертвою». Дівчина засунула ніж у піхви і стала з рук Джареда. «Добре, що це не справжня бійка», – промовив Джаред, теж підводячись. Щодо Сіборга. Полінг ударила Джареда кула ніс. Його голова відкинулася назад. Ніж Сари знов опинився біля його горла, Наступної миті її коліна притиснули руки до землі. "Якого біса?" обурився Джаред. "Наші 5 хвилин ще не минули", нагадала Полінг. "Маємо битися далі". "Але ти..." почав Джаред. Сара натиснула ножем, потекла жваво кров. Джаред голосно скрикнув. "Жодних але", прошепіла Сара. "Джаред, ти мені подобаєшся, але я помітила, що ти не вмієш концентруватися. Так, ми з тобою друзі. Я знаю, що ти вважаєш, ніби ми можемо мило балакати під час відпрацювання бойових завдань. Присягаюся. Наступного разу, якщо ти відкриєшся так, як зараз, я переріжу тобі горлянку. Сподіваюся, жвава кров не дасть тобі померти. Але це прочистить мізки. І, може, віджене думку про те, що, мовляв, якщо ми друзі, це не означає, що я не можу тебе скалічити. Я тобою надто дорожу і не хочу, щоб ти помер у справжньому бою через те, що відволікаєшся на дрібниці. Ті потвори, з якими нам доведеться битися, не дадуть часу на перекури. Але ж ти прикриєш мене в справжньому бою, сказав Джаред. Можеш у цьому не сумніватися, відповіла Сара. Але інтеграційні можливості не обмежені, Джареде. Ти маєш сам про себе дбати. Браге оголосив, що п'ять хвилин минули. Я кажу абсолютно серйозно, Джареде, мовила Сара, допомагаючи Дюраку підвестися. Наступного разу будь зібранішим, інакше болітиме. Знаю, відукнувся Джаред, торкаючись носа. Та ще носа розквасиш. А вже ж – погодилася Сара, посміхнувшись. – Я не дуже то примхлива. – Отож, про Борга, який до тебе небайдужий, ти казала лише, щоб мене відволікти? – перепитав Джаред. – Зовсім ні, це чиста правда. – От чорт! – дівчина вголос розсміялася. – Ось я тебе знову відволікла. Сару Полінг пістріли однією з перших. Вона разом з Андреа Гелман потрапила у засідку під час розвідувального дозору в невеличкій улоговині. Полінг загинула у лапках на місці, отримавши кульові поранення у голову та шию. Гелман встигла визначити координати стрільців, перш ніж три постріли в груди та живіт, звалили її на землю. В обох випадках інтеграція з рештою підрозділу перервалася, здалося, немов їх із м'ясом видерли з колективної свідомості підрозділу. За ними скоро впали інші, спустошивши та деморалізувавши підрозділ. Бойові навчання розпочалися для восьмого відділення украй погано. Джереюкава погіршив ситуацію, коли отримав поранення в ногу. Тренувальний костюм зареєстрував попадання і паралізував кінцівку. Юкава впав на землю посеред чистого поля і ледь стих доповсти до валуна, за яким кількома секундами раніше сховалася Кетрін Берклі. Ти мала прикривати мене вогнем, з докором мовив Юкава. А я прикривала, відповіла Берклі. І прикриваю, але їх п'ятеро, а я одна. Спробуй сам. П'ять бійців 13-го навчального відділення котрі загнали Юкаву з Берклі у пастку за валун, послали нову чергу. Бійці 13-го відчули механічну віддачу своїх БЦ, тим часом як їхні розумники візуально акустично відтворили, як кулі розривають малесеньку лощину. Розумники Юкави та Берклі відповідно створювали картинку, як кулі впиваються у валун, а інші з виттям пролітають над головою. Звісно, кулі справжніми не були, але виглядало це все вельми реалістично. «Нам тут потрібна допомога», надіслав Юкава Стівенову Сіборгу, якого на час навчань призначили командиром відділення. «Чуємо вас», надіслав Сіборгу відповідь і повернувся до Джареда, свого єдиного бійця, котрий залишився живим і тепер мовчки стояв, чекаючи наказу. З восьмого відділення зосталося лише четверо, хоча життєздатність Юкава викликала величезне питання, тим часом як семеро бійців тринадцятого вишталися довкола. Шанси восьмого були геть поганими. Припини так на мене дивитися, мовив Сіборг. Це не моя вина. Я нічого й не кажу, відповів Джаред. Але думаєш? І не думав, заперечив Джаред. Просто аналізую інформацію. Яку саме? вивчаю тактику тринадцятого, пояснив Джаред. Отримано від наших товаришів. Намагаюся з'ясувати, чи можна використати її нам на користь. А можеш поквапитися, втрутився юкава. А то з нашого боку все виглядає надто похмуро. Джаред поглянув на Сіборга. То зітхнув. «Аразд, готовий тебе вислухати. Що нарив? Напевно, ти подумаєш, що я не сповна розум, мовив Джаред. «Але я помітив певну закономірність. Досі ніхто з нас не дивився на гору». Сіборг обвів поглядом зелений балдахін лісу, крізь який пробивалося сонячне світло. Там у переміж росли дерева та їхні місцеві родичі. Товсті, схожі на бамбук, високі рослини з розлогими гілками. Обидва різновиди флори генетично не суперечили один з одним, оскільки належали різним світам. Проте вони в буквальному сенсі змагалися за місце під сонцем, витягуючись у гору якомога вище та розкидаючи густі крони з листя чи його місцевого еквівалента. «Ми не дивилися на гору, бо там нема нічого, крім дерев», – зауважив Сіборг. Джаред Пудумків почав рахувати. Він устиг долічити до семи, коли Сіборга нарешті осяяло. «Ох ти!» – погодився Джаред і розвернув у голові мапу. Ми зараз ось тут. Яка вас берклі тут?» і між нами суцільний ліс. «Думаєш, зможемо дістатися туди по деревах?» зі сумнівом запитав Сіборг. «Питання не в тому, чи зможемо», – відповів Джаред, «а в тому, наскільки швидко ми туди доберемося, щоб врятувати юкаву з Берклі, та ще й достатньо тихо, аби не загинути самим». Джаред швидко з'ясував, що на практиці пересуватися по деревах набагато складніше. За перші хвилини вони із Сіборгом кілька разів ледь не гепнулися на землю. А для того, щоб перебратися з гілки на гілку, Більша координація рухів, ніж гадали. До того ж гіля місцевих дерев було не таким міцним, як здавалося знизу, а на земних виявилося добіса сухих гілок. Тож просування було набагато повільнішим та голоснішим, ніж бажано. Зі східного боку пролунав шерех. Джареди з Сіборгом завмерли, чепившись у стовбури дерев. За 30 метрів попереду та 6 – унизу, з кущів вийшли два бійці 13-го. На сторожі вони підозріло обдивилися галявину. Нагору навіть не глянули. краєчко мука Джаред помітив, як Сіборг повільно потягнувся за своєю БЦ. «Чекай», – зупинив його Джаред, – «ми в периферійному полі їхнього зору. Хай пройдуть трохи вперед, тоді опинимося у них позаду». Двоє бійців рушили вперед. Сіборг кивнув Джареду. Вони безшумно підняли гвинтівки, міцніше ухопилися за дерева і прицілились у спини. За командою Сіборга випустили черги. Корсанти заціпаніли і повалилися. Решта не дає Юкаві та Берклі голову висунути, – мовив Стів. Рухаємо булками. І поліз далі. Джаред із подовом констатував, що Сіборг швидко відновив командирський дух, який ще зовсім недавно, здавалося, був повністю зламаний. Десять хвилин по тому, коли у Юкава з Берклі майже закінчилися боєприпаси, Джаред і Стівом нарешті побачили решту бійців 13-го. Ліворуч, метрів за вісім, два бійці влаштувалися за великим поваленим деревом, а праворуч і вище по схилу метрів за тридцять. Причаїлася за розсипом валунів друга парочка. Вони обстрілювали валун, за яким сиділи Юкава з Берклі, не даючи їм висунутися, а п'ятий тим часом обходив валун з флангу. Ці солдати супротивника були спиною Дорджареда із Сіборгом. «Ну і ті, що за деревом, твої за каміннями», – надіслав стів. «Попереджу Берклі про того персі, який заходить з боку, але скажу, щоб вона його не чіпала, допоки не приберемо своїх». Навіщо видавати позицію? Джаред кивнув. До Сіборга повернулася впевненість, він почав думати стратегічно. Джаред відклав цей факт, щоб обдумати потім, і сів на гільці, притиснувшись спиною до стовбора. Для додаткового упору зачепив ліву ногу за нижчу гілку. Сіборг ступив на іншу гіляку, щоб поліпшити огляд, а та з гучним хрускотом обламилася під його ногою і полетіла вниз за оглушливими звуками. Сіборг вступився, втратив рівновагу і гарячково схопився за рештки гілки. Би це брякнулося на землю. Усі четверо солдатів супротивника разом обернувшись, побачили, як він безпорадно бовтається і підняли гвинтівки. «Дідько, забирай!» – вилевся Стівен, дивлячись на Джареда. Джаред випустив автоматичну чергу по двох бійцях за валунами. Куля влучила. Один упав, інший сховався за каменем. Джаред перевів вогонь на тих, які ховалися за деревом. Він нікого не зачепив, але захопив їх зненацька і виграв секунду, щоби перевести гвинтівку на режим стрільби ракетами. Ракета вибухнула посередині між солдатами, зрешетивши їх уявною шрапнеллю. Обидва впали. Джаред повернувся до першої мішені саме вчасно, щоби побачити, як солдат за валоном цілиться у нього. Він випустив ракету одночасно з ним і відчув гострий біль у ділянці ребер, такий, що ледь не випустив БЦ. Його підстрелили, однак якщо він не впав з дерева, значить не смертельно. Оце так бойові навчання. Джареда настільки переповнював адреналін що він ледь у штани не наробив. «Да помаши, — мовив Сіборг і простягнув ліву руку Джареду. Цього моменту п'ятий солдат, який відійшов назад, прострелив Сіборгу праве плече. Його рука в навчальному костюмі заніміла і зісковзнула з гілки, за яку він тримався. Останній миття Джареду хопив його лівою рукою, а нога обвита довкола гілки, болісно напружилася, приймаючи додаткову вагу. На землі солдат піднімав гвинтівку, прицілюючись для нового пострілу і віртуальній кулі ні, а костюм за костюм не настільки, що Джаред не втримає Стівена, і вони, наймовірніше, зваляться з дерева разом. Вільною правицею Джаред вихопив ніж і щосилими метнув. Ледь заглибоко увійшло в м'які тканини лівого стегна. Солдат дико загорлав і впав, схопившись за руків'я, але цього моменту Берклі вискочила ззаду і одним пострілом втихомирила його. «Восьме відділення виграє в бойових змаганнях», – почув Джаред голос капрала Браги. «Я вимикаю навчальні костюми поранених та вбитих. Наступний навчальний бій за 30 хвилин». Тиск у костюмі Джареда з правого боку раптом послабшив. Він відчув, як стала м'якою тканина костюма Стіва. Допоміг колезі підтягнутися, а потім вони удвох бережно спустилися на землю закинутою зброєю. Розморожені бійці 13-го чекали на них унизу. Інші скупчилися довкола пораненого товариша, який від болі стогнав. «Чорті псих!» Лютував один, зупинившись прямо перед жаредом. «Ти кинув ніж у Чарлі! Ти міг його вбити! Це ж навчання, мать твою!» Сібор став між жаредом і солдатом. «Перекажи своєму Кентові виродку, що якби той хлоп вистрілив у нас, я впав би з висоти восьми метрів, не маючи жодного контролю над тілом. Коли він цілився, то не дуже хвилювався, що може вбити мене. Ніж жареда, можливо, врятував мені життя. А з твоїм друганом усе буде гаразд, так що в дупи тебе і твого другана. Стівен із солдатом ще кілька секунд свердлили один одного поглядами, а потім солдат відвернувся, смачно плюнув на землю і відійшов до своїх. «Дякую», – сказав дірак. Сіборг подивився на Джареда та юкаву з Берклі. «Шиваємося звідси. У нас попереду ще одна гра». І розвернувшись, пішов геть. Товариші вирушили за ним. Дорогою додому Стівен, сповільнившись, порівнявся з Джаредом. «Непогана ідея з деревами», – мовив. «І дякую, що підхопив мене. На здоров'я. «Ти мені все ще не подобаєшся», – продовжив Стівен. «Але більше між нами проблем не буде». «Згодний», – відгукнувся Джаред. «Для початку непогано». Сіборг кивнув і пришвидшив ходу. Зворотній шлях він пройшов мовчки. «О, кого ми бачимо?» – вигукнув лейтенант Клауд, коли Джаред з рештою товаришів по тепер уже колишньому восьмому відділенню піднявся на борт шатла. Вони прямували на станцію «Фенікс», де на них чекали перші призначення. «Це ж мій приятель Джаред «Привіт, лейтенанти Клауд», – мовив Джаред, – радий знову вас бачити. «Наскільки я зрозумів, навчання ти завершив?» – продовжив Клауд. «Чорт хотів би, щоб моє тривало два тижні. Нам ще багато чого доведеться дізнатися», – зауважив Джаред. «Безсумнівно, безсумнівно. Яке твоє перше призначення, рядовий Дірак? Куди прямуєш?» «Нас приписали до Коршака», – відповів Джаред, – «разом з моїми товаришами, Царою Полін та Стівеном Сіборгом». Джаред показав на сару, яка сиділа поруч, а Сіборг ще не піднявся на борт. «Бачив я вашого коршака?» – сказав Клауд. «Новенький корабель. Чудові форми. Звісно, на борт не підіймався. Ви, спецпризначенці, такі утаємничені?» «Мені його теж хвалили», – погодився Джаред. Андрея Гелман, протискуючи, штовхнула Джареда і одразу надіслала повідомлення з вибаченням. Джаред обернувся і всміхнувся. «Здається, сьогодні у нас аншлаг». Теж усміхнувся Клауд, якщо хочеш, можеш зайняти місце другого пілота. Дякую. Джаред поглянув на Сару але я краще залишуся цього разу з товаришами. Клауд окинув Сару оцінливим поглядом. Розумію тебе. Але пам'ятаєш, що за тобою боржок? Нові анекдоти, знаєш? Сподіваюся, за усіма вашими навчаннями у тебе була хвилинка попрацювати над почуттям гумору. Джаред на мить замислився, пригадавши свою першу розмову з Габріелем Браге. Відтак спитав. «Лейтенанте Клауд, ви читали Франкенштейна?» «Ніколи», – відповів Клауд, – «але фабула мені відома. Якраз недавно подивився одну з останніх екранізацій. Там, де монстр розмовляє, що, наскільки я розумію, відповідає оригінальному тексту». «І що ви про нього думаєте?» – спитав Джаред. «У цілому непогано», – відповів Клауд. «Хіба що актори трохи перегравали. Мені стало шкода чудовисько. А персонаж, доктор Франкенштейн, на мій погляд повний засранець. «Чому питаєш?» «Просто цікаво. Джаред кивнув на пасажирський віцік, який зараз був уже повністю заповненим. Ми всі її прочитали. Ця книга змусила нас замислитися». «А, розумію. Послухай, Джареде, дозволь поділитися з тобою своїми філософськими поглядами стосовно людської природи». Вони зводяться до чотирьох слів. «Мені подобаються гарні люди. І на мій погляд ви – люди якраз гарні. Не можу відповідати за всіх, але для мене це має значення». «Приємно чути, що мої філософські погляди збігаються з вашими», – відукнувся Джаред. «Що ж, тоді ми з вами поладимо», – усміхнувся Клауд. «То що зі свіжими анекдотами?» «Є парочка», – відукнувся Джаред.